19 dhjetori. 19 dhjetor. Wow, 19 dhjetori. Okej, okay. jemi? Jemi? Okej, jemi. Jemi, mëngjesit. Okay, Mësimi është <coughs> <coughs> do të thënë jemi në klubin e mëmësit. Është hën, data është 19. Djet, Pam. 10 dhjetor. Mhm. Mm dhe oh, ieri këtë e pas kë për vet, këtë bluzën pa. që pas kjo veshur sot. Jemi mbaroi. Oh. Sot e vesh. Jemi mbaroi <coughs> sot e veshin. Nuk u far, eh? mend okay, um, eh? të koh fare, fare, asnjë moment. Okej, shumë mirë. Urime. Faleminderit. Të lumë shëndurat. Po. Të shëndurat. Kemi gjithashtu Alden këtu me ne, mirë dashur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes si je ti sot? Mirë, Shum... mirë. Shpresoj që të jesh mirë sa. <laughs> <laughs> <laughs> m'm shumir, se Hë, jo më shumë mirë. Pse qesh ashtu sigurisht. Nuk kam as gjë. Mirë, mirë. <laughs> sa <s> <laughs> të ngrohem pak. Fshë diçka ti. Sa ishte shumë ftoft, <laughs> ka faje. Muzë di sepse qesh ashtu. Sigur. Po pse nuk lejohet të shënjestë? Nervozizmi më ndërgjegje fajtore. Mirë, mirë. Po. A din çabot? Mi më jesi. Mi më jesi ty? Mi më jesi dhe shoku tënd. Lori, mi më jesi, mirë, mirë. Çfarë bën Lori? Mirë, mirë. Çik fot po mirë. Mirë. Çik fot do mirë, mi dashur nga Fronti Lori, çik fot do mirë. Dakor, okay. Ja që jemi këtu të gjithë. ë sesim duket studio sot. Ëh gjithë sot që po më dëgjoni. Ne mund të ju falenderojmë shumë shumë për qen. mirë është rregull, s'ka problem normal. Ja, është rregull normal. Edhe menjura, ja? me ngjyra ëh, shumë më tëfishuar është, po. Shumë mirë është. Deri tani se nuk rrihet gjithkohse ashtu. E kuptoj atë kaosin kreativ që i eri që pëlqen ti po. Nuk i kishim ku merrni frymë. Nuk mban vërtet. Csu është? Një ditë në vit i eri. Kështu që Mirëmëngjes juve, ku do që ti jeni? Kjo është e ka mbarësish ëh uh, edhe sa javë mbeten deri në vitin, domethënë, të ditën tjetër janë 31 dhe pastaj është edhe 2 javë, 31-shi, po? Pra janë dy javët e fundit të vitit. Ta. Kto, që Ta. nisi tani. Ëh. Mm -hmm. Kam ardhësi uh, në Tiranë, trafiku është uh, në nivelet e lëmerishme tani. <laughs> o nënë, o në, nënë. Në, të ditët e fundit. Ajt sa kishte një kronik në Lajmet. Ëh. Pash një kronik që ishte vetëm mbi trafikun. Mbi fundin. Po. Më në fund do të mm. thënë, një kronikë, ti thua i daksit, pa që redaksit e morën vesh, pa të paktën një lajm. Çë ç'është çështja? Një lajm, <coughs> një gjë, një shqetësim. E ne i the. Po jo, ideja është që tani ka edhe siç thoshte një zotëri atje, kishte numëruar ai. Ai, domethënë ai dhe dhe miqtë e tij, oficerët e tjerë të, mm. të policisë. Dhe nuk e din se cilat është më tonda, tamam. Por kishte numëruar rreth 56.000 makinam duket vetem te kshesh i Shqiponia Po oh. oh. uh. oh. oh. si e do... Ha? Shukand e njër njër njër Po pikirish pra kjo është Qesht e brendaj be hap të debat Tani a e thot 56.000 Po 56.000 me thon drejtëm ti numër është Nuk jam pak Shumë jam duhet jetë një avat yurës Po imaginojëm 23.439 23.420 23.421 23.422 23.423 U në mund të bëhet po them, po them Qo se, se e shalëgëtu e se kjo, do më pëtë deri në orëndjetë E këftonë, deri në orëndjetë e kemi arryt, ja. e jemi kërëmë 27.000 <laughs> Deri në orëndjetë e dhe përse, no. ullin që pelatë <laughs> Kështu që i ka numëruar, kështu që janë dhe shumë makina është qështja, nuk është vetëm që ka kantjere E... Se kanë dhe tepër. O, kjo për të tosa ka, të gjitha me targa janë, kështu që. Po. Mund të merrit një zonte regjistrimi. Po si numërohen ato? Kur kur ai thot për shembull që janë 56000 që kanë janë para ti. Me hëmund. Ai kanë numëruar di ai kush? Ai thot as 50000 për shembull, rreth 50000 dhe as rreth 60000 për shembull, për ka fit. Po pritet që të shkojë rreth 62000. Do do mund të rritet domethënë se vjen emigrantë festa të fundit vitit dhe kto. Kështu që shkon shumë. Nëse, okay. Ehm, të filloj me muzikë. Dekord, mm -hmm. mish dashur Tani në klubin e mëgjesit, kënga e parë për ditë në sotme mm -hmm. oh. E bukërë? Shumë e bukërë Robi Williams, Supreme Oh, it seemed mm forever a step today All the lonely hearts -hmm. in London Got a plane and flew away And all the best women are married survive yeah. are you questioning your size Is there a chuma in your huma have the backs on the arise do you live dance way you sits are you getting on a bits can you survive you must survive. life to abuse and to adore is it love that's the stuff as you need a bit of rough get on your knees yeah turn up the love sunset you hear as you can't avoid the scent of months it echoes in your ear Mishteqenia është edhe në klubin e mjesësit, në vallet e klubeve femër në 104 e dhe në ekranin e Klap TV-s. Hello. Edhe në Facebook kemi live, mish dashur në këtë momentë mund të na ndiqni tek klubi i mjesësit. Mhm. Si edhe kërkoni për këtë. Si quhet ajo? Mjeseltin. Ëh, Ballina në Facebookut? Ballina po. Mund mund të kërkosh tek Ballina. <laughs> mish dashur, edhe kërkon klubin e mjesësit dhe del mm -hmm. del kjo faqe. Dhe kjo faceimin e dan e ka bën siklamin në Facebook me sa kam parë, në sincerta video të vjetra në ca. Po po, ato janë video. Shumë skandal. E sincer me skandal i madh, skandal i madh. Apo një gjithatë, po vot shikoni këtë ehm Twitch webcam cover, po. Cover picture, po. Po shikoni këtë cover picture, ose është bërë gjua jon këtu për të flasur për Facebook-un. Tani kush e ka ship? E keni ju e bëni ship apo e bëni anglisht tuajin? Anglisht. Se kam bëj. Jo se ka gjasa. Ship, ja, ja. Mm -hmm. Asnjëna nesër kanë parë. Po ship kanë parë, se kam parë. Ka si e bën, jo, se ekziston për kthimi, është për kthyer brën. Platforma është, është okay, nuk është keq. Unë kam bërë siç e kam pas më thën Drejvan. Edhe u mësoj ashtu. Se pastaj duhet të mësohesh me termat ship, po që si janë ekzistente. Ti merresh, po. Duhet të mësosh shipën, domethënë. Shipën e Facebook-ut, domethënë, po. Ship ditë ti më mirë, sa ngjysh. Ship ditë më mirë, sa ngjysh. Mirë, faleminderit. Po, ë Si Nëm, dhe tu e sheh argjën. Versionim kuriostare të di se si është shipja e Facebookut. Është okay pra. Është okay. Është okay. skandal pra. <laughs> jo ja, ja. jo jo. Jo, po se si duket sigur ikën ajo magjia që is... Ikën magjiën po? Faqja kryesore ose Pëlqej, osa... ën si është? Pëlqej. Pëlqej, shkurt. Komenton shto. Komenton shto, po më shumë. Po tagut si thonë? Shprëndaj. Ëm uh, tagu duhet të isë si don tagu. Kap shokun Lori. E nese, oke okay. Ati e keni live do me thënë Ati është live Dhe tani ati e në live në Facebook Mund të djoni i erin E cila do të në informoj Se qëfar ka zgjedur për sot Si shpreje <të> Frimzuese. Atere, shprejaj që unë kam gjithur për sot mm -hmm. është nga një shkrimtar Amerikanë Clarence Myrëm Battington Kellon Mërëm gjesi Thons besmir Callons. në falë Ose oh, më kapi Facebooku <coughs> Edhe Aranitit mm -hmm. Që në kanë shkajdur atje Mërëm gjesi. gjesi Atere, uh, emri është Clarence Battington Kellon Dhe shpreja është kjo Baba im nuk më thoshte Se si duhet të jetoja Por A i jetonte dhe më linte të shihja duke jetuar Hmm <coughs> Jere shumë që e bukur kjo Mpënqeu dhe moshum O e Lorenzire pak Facebook live, në fali pa, jeri Po, po Ska e gjatë Jeri shë e pat dukshme atje Ooooo oh. Ooooo oh. <laughs> Interesant, më <laughs> bëlqeka <en> <laughs> <laughs> Jere pat dukshme njeri atje, shikon Jo zërit digjot jeri Po, po, digjot shumir, po, në rati O, në morër njeri E dhe thone pa staj që nuk eksistojn uffot, ha MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ti do të, të shohim jam ja Lena <gjali> ose Ti dëgjon me ufet kjo? Je rit karko që mundot ti ta lënë pas bus ku do? Nuk <gjali> po dalim tonë. <gjali> ja. Faleminderit deri. Mund ta dëgjoj një shprehim thotëm? Patjetër. Babai im nuk më thoshte se si duhet të jetoja. Mm -hmm. Ai jetonte dhe më lënde ta shikja duke jetuar. Do thotë që shembulli është mësimi më i mirë, po? Absolutisht, po. Blerë tjetrin. Ata nuk do bëjnë atë që umson ti, por ata do bëjnë atë që bën ti. Po. Eksakt. O sa ti. Më vështir. <laughs> Faleminderit. Kemi edhe Elton Mirsad, shumi, a ja, kemi edhe Elton? Po, sigurisht jam. Që do të na informoj tani se si do jetë moti në ditën e sotme në Tiranë dhe më gjer. Aha. 1 gradë është në këtë moment, 14 do jetë maksimale për sot dhe vetëm 3% shanset për shi. Okej. Okay. Më duket se ky vit mbyllet pa shi. Ë Mirsadin e Mirsadi në shkruan, na thot se ë <laughs> um, <laughs> etiketo është të të oh, okay. etiketo. Okej, etiketo. Ah, vëre, ah, vëre. Ja, ja, tani etiketoj. Etiketo. <laughs> etiketo. Etiketo. Etiketo. Etiketo. Nuk shkon, nuk shkon fare, shit. Se shkon, nuk shkon, pse çka? Se ke pas bërë nga ti të tagetat një herë një call. Jo, ka, shikoj se në në shit ka dhe një konotacion negativ pa, etiketo. Mos <laughs> me etiketon mua ashtu. Ah, po. Në Facebook etiketo. Unë mendoj që këto gjëra duhen përkthyer. Për shembull, Facebooku është ndërkombëtar gjua angleze ndërkombëtar po shkripti përkthehet në tarë, shqip si perfect, e ka përkthyer Facebooku vetë sotri po përpyet ne asnjëherë në mendjen tonë nuk e vajë tagun tagimi në mendje etiketo a kupton etiketo ta tag është fjala jon shqip tag nëse është pjesë e folklorit thjesht lodra që mund të bësh me këtë për shembull të bësh pastaj kjo ka mbetur për shemb bëjë share po ka mbetur po ka ngelë kështu domethënë ti nuk e di po bëjë share bëjë like po like çik sot Shpërndaj, nuk shkon fare. Fjala like dhe lajka like është aty aty, kështu që. Sëmo më pëlqen gjitha më duken bukur. Shpërnda. Ndaj me, s'e duhet të ndaj me diçka, ha? Jo shpërnda. Ndaj. Së shpërnda është pak më ndryshe, mm. po, nejse. Po ndaj me diçka shumë për të qenë aty. Ndaj me, ndaj me të thotë që e, e, e bësh pjesë, e bën ato pjesë të. Është më më ndryshe se të ndash me gjithëmit. Si më shpërndaj gazetat e apo ftesat apo ku donse çfarë, po ta ndash me ti. Ti bëj sa ta pjesë. Është e bukur. Po nejse. Ehm, um, po flasim për Facebook-un, thonë ndërkohë që jemi edhe në Facebook Live, na shkruan edhe njerëz <mysim> aty që na ndihmojnë, a thashë që e kanë ship mund na ndihmojnë me terma konkret, konkret. <mysim> da, da, da, da, da, da, da. Se ka shumë gjëra për shembull. Kur thot atje about, për shembull, me çfarë zvonthohet ajo? Rreth teje. Rreth teje po. Rreth tij, thonë ti këtë, di, di Oje, që dikatë. Po, s'ka mundsi me di. Ne paske shih duhet. Jo, sa kam ship me çona i di. Më amë nësienë ka. Mhm, të bau. Jam të gjështë gjeni, dhvaj. Nesë, okej. Disa mesaje tani në klubin e mqesit, kur të këtë jemi muzik nga Sheryl Crow, mishdaqër? Nekështë e marë malë i vë një Sheryl... Sheryl... Sheryl... Sheryl... Sheryl... ajo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klan BeFem gjatë klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekstin kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222 Mesazhet dërguar si i parë fiton një dhuratë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 This is Club FM, 100.4 Në mëngjesi, mirë se ke një ardhur Nuk një bë në mëngjesi Në mëngjesi okay, mën mën uh, <coughs> <coughs> Ate ere, gati Gati Letë bëjmë da në gramën për ti të nësot dhe mishdashur në Club FM në 114 Ora është tani 27, 27 minuta <coughs> Ne jemi live në Valet e Radius, live edhe në Facebook të faqa jonë është um, klubi i mëqyesit. Tarataratatam. Ta, ta. mm, hmm, mhm. Mm, anagrama në klubin e mëqyesit. Okej. Okay. <c tercering> Atëherë, anagrama për ditën e sotmën në klubin e mëqyesit është. A është? Yes. Në disqe. Wow. <c Fine> yes, në <c clairement> disqe. <dishja>. Uh -huh. <cvern> mhm. Por... 0-6-19-27-22-2 mm. Dërgoni mesajët u e Por kini parasysh që i jesi Jesi Jesi është me mm j -hmm. J-E-S J-E-S-N-E D-I-S-Q-E Jes në disqe mm -hmm. Duhet i rivendos një të gërma Mish të dashur në mënyrë që të formoni një fjall Edhe me ta formuar këtë fjall Duhet të dërgoni në 0-6-19-27-22-2 I pari prejusht që do të ketë Përgjigjen e saktë. Ka përsëri edhe fituesi. I një orë nga primi Muaches. I një orë na thon edhe nga primi Muaches. <të> yes, në disçe. Jo, është sa? Ne e, e do i sa që e. Mm. Yes, në disçe. Mhm, <të> dakord. Yes, në disçe i deri. Yes, i yes, rendi. Në, në disçe. Për momentin uh, nuk shkon mendja. Nuk të shkon mendja po rrad. Duhet sigurisht vetë fjalë. Nuk është e vështirë, më thon drejtën po, nuk është e vështirë. Wow. Nuk është asë përkë Më ndi është e bukër Oh, bravo, jërja pas ka shpartaluar ha në gramën Njërja për po boka po kati <coughs> E ka kështë pra Gatibur? e ka është dofësi e saj Pa, në gjështë e vërtet Ka është kemi për Tani? Nuk e ti se është dofëm më vonë në kryuën e mëqesit, po Gjdobe? Në bastë asaj uh, maratonës Tani në nga delë dhe tyra, <coughs> mi është në ashojshë të shpërndajmë Edhe, uh, dhe edhe lodrat e librat e rrobat që janë uh, që janë mbledhur. Mhm. Mm Kështu që ka filluar procesi. Olda, shumë shumë e përfshirë në këtë. Ju vini mirë Olda, po. Po t'lutem. Sepse do të do të sigurohemi që gjithta këto që racion mlodhën, gjithë kjo, ky fryt i bujar i s tuaj, e mbështetjes tuaj të shkoj aty ku duhet. Aty ku duhet, sigurisht uh, ka shumë mundsi mm -hmm. Do me dhe nga ka, ka shumë nevojë edhe mund ka alternativa ka pa fund Ku këto mund të shkonin dhe realisht të ishin të mirë pritura Dhe të dobishme mm -hmm. Por ne jemi munduar mm -hmm. që shdo vitë shkojmë një vënd tjetër Ja në të një tim vënd, po, e vërtet Në mënyrë që t'i përhavim pak Dhe kemi uh, disa opcionit mërë Dhe po, du të regojmë për këto Dhe mm -hmm. du të regojmë se E kemi dhe si të... dhe tyrë nda jush po Që t'ju të regojmë Olja, bëni pak më romantike tani në klubin e mëngjesit, më pëlqen kështu. Shumë faleminderit Olja. Po, jotë. Ide e bukur këtë. Unë do vajti fikim fare, po. Udvajti mendje. Sa bukur dukeni kështu, edhe kurseim oh. pak e kuptoj. Edhe kurseim, por edhe edhe ndriçojmë. Jo, e di pse është bërë. Do dukemi skandal. Është bërë që të duket pema më mirë. Kemi bol dritën. Na duket bukur tani, po. Okej, Lori mbaj vetëm dëgjoj. Unë them. Shpresoj Lori që Kjo tjet arsye e vërtet ë. Mhm. Mm Besoj që po do të shkoshi lart tash e... <laughs> <laughs> pushim. <laughs> dakor, dakor. Okej, okay, bol të shosë në natën. Profisni për maratonën, ë. Nuk po flisni për defektet. Zgjidheni këtë yes në disqe, kthehemi mbas pak tani muzik në klubin e. Dgjoj, a ti do të luajë diçka, po? Mhm. Një sekondat erë, një sekondë, se mm -hmm. një sekondë. A ti s'do të bësh diçka? Mhm. Tani mund të na e prezanton Shaltini, këngën. Po nuk e di deri. Po grupi quhet Paradox, Back to Her. Quhet kënga Angela Laha. Po a është se po sa? Mhm. Ose e dyta, nuk e di deri. Dit që këto gocat kanë bënë fortë. Angela, Angela Laha është kush? Ësht vokalistja. Vokaliste. Këndon shumë mirë. Ka kënduar kjo vajza kë tek Altini? Ka kënduar Lori te drejtë, ka qenë në studionin ton. Mhm. Sigurisht që ka kënduar, ka kaluar provën e zjarrit Altini. E kja dhe u rrëtulova, u rrëtulova t'i altin? Kur këndoj? U rrëtulova po dhe dola i gjall A bëja, s'eshe kështu <gjën> Ja, ja, kisha fjallin për uh, karigen n'altin, take the voice pa, the voici, Po, a ki do rrëtulova Naturisht U rrëtulova dhe Se e kemi shihuar shumë ato t'ingoni oh, U rrëtulova <gjën> disa <Desire>. ajer <gjën> U rrëtulova dhe doli i gjall Po sa pukur po, kështu <gjën> Po sa ai shumë o, bërë, e shumë përshtybi i ka dërës si duke t'etë Pra, ti bom thua mua që këta Nga Tirana Nga Tirana Dhe Këndojnë anglisht Po? Mhm mm Mhm Po si stil muzikor? Sëna e trajkove si stil muzikor Experimentale është Do në thë nuk është Ka dipin brënda mm. Indi rockun Mi ka të gjithat për zira Do atë gjëjmë? E <that> di <sound> gjëjmë Jaku i geni mishdashur Kjo është nga Paradox Back to her We could go away But <that> some <sounds> time pak smiz dash rëmise gjenardor në kamerë me gjithë. Ne grave them në 104 kjo quaj back to her. Inxhinierëve në, në YouTube. Çfarë dore ta gjoni? Altini na sugjeron sa të mëjes paradox nga Tirana thot Altini. Super. Faleminderit. Në gjimnaz madje, janë edhe me gjimnaz, Mizdash. Jo, jo, janë në gjimnaz. Ja, janë në gjimnaz. Doman që janë gojë të vëgjë të talentuar. Po, shumë bravo. Super, super. Vean mirë me nota. Kjo pse nuk ndikon? Jo. Kjo është natyrën e tyre. Kjo pse nuk ndikon? Logjistë, gjë kanë ndron. Nuk ka optik, nuk ndikon. Mund të shësoni vetëm notat, pra dish muzikant shumë mirë. Mmm. Fashë mundishin. Ja, po shikoja e para po shikoja hartat e të çerave. Ej, po mirë kanë filluar në politikë, kanë filluar të shaan, ëh. Oh, pra, oh. seksu bra. Ç'na mo. Ku ti gjën? Çudi e madhe, sigurisht është era e tij. Pritur dashurit. Ku ti un? Kan filluar llafet kështu. Ës sigur duron duron duron kështu, si pastaj fillon edhe e shana, ke mm. vërsysh? Ne kan marmë sysh. Shumë mirë. E, u jam vështasar pak. Kusha. Nuk më intereson ndaj. <laughs> me Andrejën? Mm. Jo, me Jenisa. Jo, me Jenisa. Okej, okay, dakord, në Jenisa. Vetëm me Jen, vetëm me Jenisa. <laughs> Përshëndetje, Alfred Leila ka shkruar një editorial thotë pse përplasja me LSI-n e ndihmon PD-n. Gatimisht mund të mund të tërheqim si informacion që janë përplasur LSI-ja me PD-n. Ëh. Mm -hmm. Jo, po jo. Ja. Jo LSI-ja me PS-n. Me PD-n. Edhe me LSI-ja me PS-n, ndërkohë. Ok, Spartako kundër të gjithve. Aku ti nusë Spartiçka aty bravo. Me deklarata, unë jam sigurt që jam për plasit. Çiko, iri, nëse dy makina do të përplaseshin me deklarata, nuk kemi aksident realisht apo jo. Që çu jë. Ë vërtetë. Është, është një dgjoj. Që julet vazhdoi për plas. Le të vazhdoi për, e, kaq nga Vendi, ka, domethënë është, është trashur retorika sepse tani duhet zgjedhur se nga pafron koha e formimit të qual do ta mar Olden do ta arrë. O, oh. a u dash fu të folo te maratona sug del që. Po bëj sa punë të mia. Po bën sa punë tuat. Për pak më mori edhe mua në atë atmosferë uh -huh. plot, por unë. O sa më, më, dhe më dhe shikon, po shikon të foto ndërkohë që. Nuk i. Po shlethon foto. Jo, jo. Ëmbyll, e ka mbyllur. Dhe e pashin momentin që çdo diçka, penga ai, pëdhena këtu, sepse do të ndajem me. Do të i rrmëj të dy. Ej, shikoni juve dhe luajti dhe luajti dhe e kemi. Jo, e. Jo, falem. Falem. Po shoh edhe nga Altini, dalini të njëjtën punë po bënte. Ti orientove. Të njëjtën gjë bënte sikonte foto. Po gjenda atë folgëri në bazë, edhe rastsisht u hap folgëri. Po gjenda në një bazë. Dhe baza ishte te maratona 4. Jo fashu hap dashi. Dakord dashi, për çfarë flasim ne këtu? Po flasim për politikë, për fatet e vendit. Po flasim për zemëtimin. Ja, fatet e vendit. Kupt. Ju shikoni fotot. Po këlasim. Po pse fati i vendit ganë varet? Folët is folët. E o ta kishte 2 orë në fakt që tu. Ja, prandaj secën ky vërtet. Atap folderin, atap folderin. Ne nuk do të bëjë siprija ndonjëherë misdash, ose e njerëzit vinin për punë dhe ikin drejtin pa ditur. Po nuk diet ku i çon ulta. Po, bra. Me ty e ka molta. Shumë e pavërgjeshme. Apo <laughs> po. Shumë e pavërgjeshme. Deri tani ishte ajë ulta e mirë. Për 1 minutë do bëra keq, ëh, vetëm ka punë. Po sa minuta do të duan të bërë keq? <laughs> Ti më jep për pesë sekonda e keqja, apo jo ieri? So apo. Edhe për më pak Falem dirit, Jeri Jo vetëm t'jolë, të gjithë Jeri, mëse nga përme njerë që të shpërqindrojmë nga emisioni O gjithë mundë këtu Se nuk ka <laughs> jo <sharp> jo access në server, ajo përndaj Shiko, se lukin daë fotos me mua, ajo përndaj Nuk ka access në server Përvec se kur e kap t'i qarët nga lukin Luket etiketonëja ty, e fajn Nga këto historit këtu Po, mëse etiketonëja ta Më, më, më, më Shumë në burkja E për kjo e buri që të mësë buste mua bra Se nuk mund beja shetë me olëtën me, me këtë bazë Bravo alë tin E din të Dikë jo Liar, liar nga Chris Cab, mish tashu është oferta e radhës në Klab FM në 100.4 Më më qësi që të qitë dhe mështë e këni ardhën program këtun në Klumin e mqesit, ka apur edhe për tite sot me ta 1 ora 7 e 20 minuta the center of Tirana to listeners across Albania and the world the morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on radio club fm 100.4 Mirmanjesti mirë se keni ardhur Mirmanjesti në vallet e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV Doli rrezja e parë e diellit. Pa sabah. Doli rrezja e parë e diellit midis dashur le ta fotografojmë atë. <laughs> ta kemi, ta kemi gjithmonë. Do të zgjoj një histori të vogël që vjen nga nga Shteti. Ishte, ishte ishte interesante. Ja mm. jemi në Hudson në New York ku policia mm. është është ftohtë tani, është dimër. Kuptova. Ju e dini dhe dëbor atje, edhe temperaturat janë nën në ngrirje. Po. nën 0. Ëh. Dhe nata është me të vërtetë ftohtë. Tani policia gjënë një makinë dhe në makinë, pa është një grua plak e cila nga sa kuptohet kanë kanë ngrirë është është ulur në oje, në sedilin oje. e pasagjerit po pa është me si RIP sigurimi sithë sh... mund ta shikosh është, është me RIP sigurimin mm. po por nosen ngrirë të... ka vetë një oksigenit? ka dallat maskën oksigjenit po mm -hmm. e ka atë çuçië ë kjo është pasagjere i bi është pasagjere por makina është e ka... parkuar po ah. është lënë atje dikush e ka lënë pra e ka lënë gjithë natën në ashtu dhe dhe në orën e parë të mëngjesit policia gjen makinën gjen gruan plak Edhe çfarë bën, ë uh, hyen xhamin. Mhm. Mm vin atje dy ambulanca dhe dy detektiv. E të më shumë. Gruaja është brenda makinë, makina është mbuluar me dbor në taracën e saj. Dhe gjendet që në fakt gruaja plak është një manikin. O, është një manikin I të zili shërben Për, për këta uh, <laughs> Puntorët Së tërvitjen e, e këtyre e ndimës shpejt uh -huh. Dhe njësë do mëndën pompimit të zemrës Frymarja artificiale është krejtësishën e ale Por i zoti I, um, i makines është një zotri Që bëronën për kompanin që bënë paisit të tila uh -huh. Paisit të, të, të rajnimi pa E tjera, tjera, tjera Dhe a i tha <laughs> unë a shu e mba gjithmonë Ashtu më gjithmonë, okay. ashtu është uh, kjo, pra manekenin këtu transportohet, ka thënë ai. Dhe lidh aty, dhe kam lënë gjithë natën, normalisht ajo është kalkan. Dru. Kur e kam bë. Ata mban dië kishin hapur makinën dhe prapë mendonin që ishte e vërtetë, e kupton? Po çfarë mi stres. Thashin plaka të bër, të bër plaka, mm. plaka të bër dru. Kukra. E kam gjithu. Dhe uh, nuk është, por por uh, si si mësohet nga Chevy mm. policis Edward Moore, që ka folur nga policia e Hudsonit në New York ë uh, zotria i zotë makines për shkak se ju thyë xhami, është ka qen shumë vulgar, ka thën ai në gjuhën që ka përdorur dhe um, dhe ka ngritur zërin shumë. I ka dhënë shumë gojë. Po ai do të, ai duhet t'i joni një letër aty. Do t'i joni një letër që thonjë, është malin. Kjo është një. Nuk është njerëz. Por ai e shijon këtë gjë. Jeri, domethënë në ndërgjegjen e vet thotë që njerëzit do kujtojnë që Po ai madje unë rrezik Paltë sesa mm? dialogje mund të ketë ngritur me këtë. Me plagën. Se po është për është për sjeriu ja, u shpis. Mbi ato ndotin ja dyshim, a është vërtet manikin vallë? Ai flet gjithkoho se ajo vetëm e dëgjon. Unë do Ko, arash, nga, njës... të jo un, qej po. Um, letë... <clears throat> po. Po. C'steu kjo ai sta historia. Po mirë, në këtë moment të mish dashur, le të le të hidhemi, le të lidhemi me qendrën e Lorit. Po. Qendra e Lorit? Po. Maria. Po. Po. po. Alo. Chandra. Ok, kjo është gjithë atë gjithë? Po, po, po Lori, mos do luajm që Kë ka parë Lori? Po, po Unë jam gati e kam përsën Po një qeshë e gjithë pëtyra Lori të sytë Jam, jam i qëtër gëtë gëtë Lori mi një shtashur ka parë di këtë Dhe doj që t'juftoj ju Që e në në të gjithëm të një, po edhe në e këtu Që da gjejmë se kë ka parë Lori, po? Po Ok, kush në që parë? Në në sot? Po, normal ës është mbi 40? Po. Oh. Wow, do më thënë është mashkull dhe mbi 40 e Lori ka para të. Uah. Ëh, -huh. wow. uh, ka lidhje me artin? Jo, jo. Hm. Mm. Okej. Okay. Ka lidhje Lori me televizionin? Po, tel televizor. Po do të thoje ka lidhje apo? Nuk dua të u ngatroj, po edhe një okay, lidhje mirës... thon që ka pasur një. Okej, dakord. Mirë. Edhe një një lidhje thon që ka pasur një. Okej, atë e morr vesh. Pra, është politikan. Është politikani, nuk e ngatroj. Okej. Është politikan e parë, politikan e morr vesh. Ajo si politikan në po themi në kontekstin shqiptar mund të themi majtas. Majtas, po majtas. Oh, to e habi. Wow. E kam. Një sekond. Uh, pra mbi 20-an po, mbi 20, majtës, politikan, majtus. e ke parë në orët e evonat e natës Po, po është e më kërterë, mbasë 12-ës Mbasë 12-ës E ke parë duke për qef Se ti mund tishtë edhe për punë, se të shi Mund tishtë edhe për punë, a, punë pune, për ti fërshata për para Një shi, dhe, dhe të flasim për mirë të shi Në të mirë a natën për Pra, ha? Nuk e dit, nuk e dit Mira, ka që duke pyrë Pa nigo tek ishte përpara. Okej, okay, në rregull. <coughs> Politikanin më i dashur i cili pinte natën <coughs> e ka parë Lori, është mbi 40, <coughs> <pa. coughs> <Pa>, jo <temperaturëra coughs> po? më anë. Gjan ka dhe planet, po. Po jo temperatura mbi 40. Do të them planet sola se nga pra. i godet pimë shit. Një sekond. Mos ashtu tani. Një sekond më tani. Po mirë, më një, <coughs> një fjalë thash një mendim. Për <coughs> <coughs> <coughs> të virradha. Ishte, në një sekond, ky është është në është deputet. Po, po sigurisht, sigurisht deputet. Por nuk është ministër. Jo, nuk është minister. Nuk është minister. Nuk është se gjerit. Haman. <laughs> më gjetë më se janë shumë që se janë minister. Pa da një. Shëndet. Shëndet. Olta, helem shëndet. I fillon e mëri me të. Ja. ja. Mas. Mas. Ja, ja, ja. Nuk i fillon e mëri me të. Më iqdashur, vazhdo në alë tini. Mendoj e të alë. I fillon e mëri me të. Jo. Jo. Përshen. Jo, më falj. Jo. Ja. Nuk i fillon me të. Olta Kishte vlka jo, akoma. Ka flok. Tiranga, kur e ke parë të shtunën, nuk i ka rënë <laughs> të shtunën, po. Okej, okay. jo kaflo. <coughs> kaflo, kol, ka flok. Ka flokolta? Është i gjatë. I gjatë. Ja, nuk mund t'i themi dot, psikjohet. Nuk nuk s'shtohet, nuk s'shtohet <coughs> <shuat>, <coughs> për i gjatë. Kujdes, Solta, atëri i erë ka rradhën. Është bruno Lori? Jo, se ju më ngatroni tash se më akuzoni për daltonin. Jo, nuk është, atëri është një versioni blending. Po. Ës versioni im po? Jo, është më bjond. Më bjond, është më bjond, është më bjond. Haw. Okej, unë do të. Bjond, është kokamo bjond. Ku është ky mall? U, tani? Tani e jetë te ti. Është në Partinë Socialiste. Po, po. Jo, jo. Është lista e si Bielori dhe Po, një sekond, një sekond, po. Po, është ISIS. Aha. Ili ISIS dhe jo deputet. Po. Jo, jo, deputet. Jo, deputet, po, po, jo ministër domthon. I fjellon imri me B, Lori? Ja I fjellon imri me L Po? I fjellon me L Dhe mbi imri me R Po Ua Ua Ua, ollta E t'mes E t'mes E shi nga këta të betat Lërë, nuk janë këto kësu me Lërë E kësjetë? E kësjetë? Po t'ashtu lytës mërën? E shtu mund të bëjnë Mike Germana Gjermanet <laughs> <laughs> <laughs> Më duke se u gjedë, do më dhe, okej, okay, dakord Bravo, lte, bravo Falim dirit oh, uh, Lori që i më banë së të hapur Edhe shikonë në qdo gjë Jo, se, a i mundë mund këtë menduar që se ka par njeri Po s'ka shantë Jo vë të me ka par Edhe ishhtë do për njerë, më duke <laughs> Pytja është për ju, mishda, është kë ka par një Lori, e eh, Kë ka par një Lori <laughs> okay. Ne këtu e morën vesh, prandaj loja undërpre Por Lori, ende do përgjigjën okay. në 069 njësët 7222, se përgjigjë uh, e sak, të tonë një? Një dy shishë nga kantina e pjeve Gjerish Kastriotis Këndër Belë. Një dy shishë shishë shishë, një dy shishë shishë shishë, do të të fjallë e mm -hmm. fa. Pa. Një dy shishë shishë nga kantina Gjerish Kastriotis Këndër Belë, që thonë ishte dy metra i gjatë. E Be... të fërës ka kjo spafen e quante flet për gjergin për gjergin po po o e tregojn rrobat që ka pas porositur në Venedik uhh që ka qen 2 metra gjatë thoshte saftën që nuk ka qen shumë gjatë po po e di ata që thon janë janë mirzin janë delova ata ndoshta të njëjtën gjithëndër për Napoleonin i diskurdë së dhema as nuk e ka më thashë edhe po po Mm, mm. Po te telefonit çonse ka, ishte gjatë apo i shkurtër? Nësi ka çka lëmbra. Nëse e kishte të gjatë apo të shkurtër ndikimin e tij. Po, mbi vendin, apo i... <gjënë> je. Pasi si Platjeta. ishte? Si ishte, kjo janë gjëra që. Hey, ehm Pyetja, pyetja ime është kjo, nga aktualitetit. Në aktualitetet e pa. Po. Okej. Okay. Në aktualitetet e i par, më dashur, ka është folur për uh, është folur për uh, zonjën Mimi Kodheli, mm -hmm. se mund të ishte presidente e ardhshme e Shqipërisë. Wow. Oh, po, vërtet. Oh. Do të ishte gre e par. Ngjëjte presidentë. Ta? Eh? Mirë do ishte po? Mirë do ishte. Shumë mirë do ishte. Sipas shtypit, uh, zonja Kodheli, ndërsa është grua. Është okay me iden? Mhm. Mm Unë no, madje thot më ma përkthelet sedra. <laughs> Sedraje sakt, okay, vazhdoni. Sekoje ty. Ati tinfton 2 bileta për ushinë blek. 2 bileta për ushinë blek Zaltin. Bravo Zaltin. Mund të. <laughs> Tashi josh Zaltin. <laughs> Edhe uh, shikoj një film të bukur. Ehm, um, mm do të shikoj <laughs> filma me detektivë, asaj që janë paranormalistë. Ky e ka vrarë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 Se vini, më jdashur në klubin mm -hmm. e mëmçesit. Ne klave them në 104 orës tani. Mëmçesi 88 minuta. E vërtetë. Si jeni më mirë? Mirë. Unë jam Zelta. Mirë, mëmçesi, mëmçesi. Mirë, mëmçesi. Okej, apo i më një gjithë. Ëm. Dlem njeriu një makinë të re. Ëm. <coughs> të re. Ja një të re për të. Të re për do të më të re për të. Mund të mos jetë re fare, po. Derisa për ty është. Gjere E përdojrë Kusht e ka blerë? E ka blerë një zotri Takzaj Një zotri në Kentucky Ishte një Volkswagen Gjeta Dhe Gjera përshkonin okej Me makinen Por Dherin momentin që Disa javë Mbasi kjo e kisht e marrë Mbasi kjo e kisht e blerë Mbasi kjo e kisht e blerë Pra një muaj e gjusë Mbasi kjo Kjo Ulësja e pasajjerit Filoj të bëndë një zhurm Ma tje kjo ishte Një sërpriz për të Kishe talë për, për dark Më një zonjë apo zënjush mm -hmm. Edhe kur kjo vjene e futet në makinë dhe ullet A ti Ti do në Që këti i vjene edhe pakinat Së makina është ere për të Pas ke pljerë makinë të re o aldin <gjubi> leja, Po për ka u i u i u kur, që a, që Kër ullesh në të mm. Ka diska që nuk shkon Në kësu që Kër i ridhur bak kur kanë mbrytur atje në restorant dhe ka çuar zonjën shën brenda i ka thënë falim po mi gjen fiksem po edhe edhe ka shkuar që të kontrolloj se çfarë dreqinon që edhe ka gjetur çfarë ka gjetur ka gjetur heroin o çfarë është kjo është çordora ta po o sa ka gjetur heroin ka gjetur ë thonë ndat në vlerë tregu rreth 130000 dollar. Jo. Ishte heroina atje. Wow. Ëfshur, wow. e, e fshehur brenda në sediljen, brenda në ulsen e pasagjerit. Ëh. Mm -hmm. Edhe pastaj merret vesh që kjo makinë kishte qenë një makinë, po themi mushk, e përdorur nga një ish oficer policie meksikan, i cili thot vetë, ishte detyruar nga karteli meksikan i drogës mm -hmm. që të përdorte makinën për kaluar drog në Shtetet e Bashkuara të, të okay. Amerikës. Ky ishte kapur. Dhe makina ishte kontroluar, ishtë në zjerë nga makina rrët 8 kg heroin që ishtë në gjetur Por nuk ishtë në gjetur kjo nga nërkesa tjetër me rrët 4 kg të tjere që ishte atje Dhe bës taj policia, bës taj kishte kontroluar, mm -hmm. ishtë qëar për të shqitur në një nga këto ankandet Kë shqiten makinat e sekwestruara në aktivitetet e kriminalis, ishtë ishe kjo mm -hmm. Dhe ka plenë një kompani Në në kanë dhe kanë lare, kanë shplare, kanë ashtu Nga njërë dhe tjene e ka blerë këj burri E ka blerë këj burri ti kërse duksja A sa taj që e pastrua nuk i gjetan Po, ima gjinohu, Samir që i gjeti vetë Sa që kërë ka tiru policinë në momentin që i ka daluar I ka të nësaj së njërështë më falë tja Më falë, letëftojë pak suba Po, kemi atrekile heroime Me vete që nuk i dinim që Që i kishim Po, që që ka njëftuar me n she baba dur naun. Kuptoj që jeta unë, unë, unë, unë s'di vare, nuk merrem me këtë punë. Edhe sigurisht ka qenë ka qenë gjëra e dur për për ato që të bër. Mm -hmm. Kompania që e ka shitur makinën ka pranuar ta ta marrë mbrapsht. Ju nuk e ka dashur më. Nuk donte më makinën. Jo, nuk e donte yeah. më. Si e falt keq. <laughs> nuk e duam më. Po i bukra është se ky ka imagjinuar veten edhe vetë ky ka ngar 6 javë të makinë. Ka shkuar në punë, ka qenë sish për gjithandej. po vajtë ndaj. Po vajtë ndaj, shumë një artist, një kërkesë të madhe heroine me veten. <laughs> <laughs> Kudo, domethënë. Me familjen, e tjerë, e tjerë, por Kur se di që është atyr se di Gjera është ndodhe normal Shtu, si qëtë policia e Sin Sinatit Ndodhe her pasere, tona ta që Ka Sido mos kur Ka të bëjnë me kartele meksikane, me gjera këtu Sofistikimi i fshehjes Së gjeraven ka arritur Ndereja të që në kësha që kolaj Njërëzit mund në mendojnë, tona ta Për t'i zbuluar gjithmon gjera Sido mos kur Ndjerë një tët kilsh, do me dëmë thua që mbaroan punë. Nuk vetëm mendesh, mm. mund të jenë 2-3 kurthe të ndryshme që kanë këto fshjerje mm -hmm. për këto. Nice. Ëm mm -hmm. um, ne kemi më nis tashu një, një lojë censure që është e hapur prej një have. Ka thyer çdo rekord. Ka thyer çdo rekord. Është para që ka vajt kaq shumë. Dgjoni, dgjoni faktu, është një fjalë që duhet ta zbulojmë dhe nëse e gjeni keni një mori dhuratash. Dhe kjo është rëthana në cilën sistemi i njerëzit jep maksimumin. S'famë të sfar. A vështirë. Le të themi kjo. A ose nuk të shkon mendja kur? Nuk të shkon mendja shkolaj, mm -hmm. pse edhe është përdorur pa qallasoj, me thënë drejtë. Mm -hmm. Mund të ishte përdorur ndryshe, por sistemi edhe është diçka që njeriu e ka. Normal. Që është ëm um, diçka për cilën ne flasim vazhdimisht, që i duhet shumë njeriu ti e përdor praktikisht në çdo moment. Mhm. Mm që është zgjuar. Është diçka e domosdoshme. Është diçka shumë e domosdoshme. Dhe mjerë dishtë dhe mos të japi Unë për po, tua të, të japi <laughs> E digjoj me dhe njëherë Dhe kjo është rethana, në cilën sistemi f*** njëriot jetë maksimumin 0679 207 1222 dërgonë mesajtë të uajat Lawyer mind thaninga dua lipa në kryu i në mqesit Më mqesit gjithve Ju jeni me radio në Krap FM në i qindikada Ana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se Mirë keni ardhur në Klubin e mëngjesit. Dhe tani emrat e fituesve që Olta do t'na jap njërin mbas teatrit, kanë i batuar disa lojra, miqtë dashur, deri më tani këtu në uh, klubin ton dhe uh, dvosit janë të shpallur. E para është Viola që ka thënë Lori ka parë Luan Ramën. 4-00 mm -hmm. i moru numrin, fiton dy shishe nga kantina e pritjes. 4-00 Kastrioti Skënderbeu Durrës. Bravo. Qësëndisje? Bravo. Dhe çës sondisje? Bravo. Çës sondisje është kaqjen anagrama jote për sot. <gjës> është vërtet? Jes yes, në disqe. Mhm. Jes në disqe. Mm -hmm. yes, Celestina 968 i moru numrin, fiton një orë nga Premium Moçes. Bravo. Mhm. Mhm. Mhm. Na na na na na na na. I am. Mhm. Për kryeministin Rama ka bër ka vënë dije, ka ka shpërndar disa dhurata për vitin e ri përmes Facebookut. Ëh, si thuaç? Për vetë, si quhet kjo? Facebook Live-it. Ka si kjo që kemi ne tani kjo. Po, uh, një po dhe është dhe e një dgjep, po, është një dgjep. Po, a është eksaktësisht një dgjep? Ëm, um, dhe ka falur. Ka madhonesa të energjisë. Wow. Po. Oh. I ka falur si një babagjysh i vitit të ri. Mm. Për për këtë numër konsumantor është pensionist. Hajt se ja hodhët. Për për të tjerën, për të tjerë tjer, mm. i ka reduktuar, i ka çuar në shuma simbolike etj etj, por për këtë numër Daj një numër, po ju ndihmojnë tani, është një numër me 5 shifra. Okej. Okay. Për këtë numër pensionistësh janë falur. Më në fund. Falurini, wow. siç thuat. Falurini. Së një herë në vit është vit i ri. Do të di për derën. Një herë në vit ndodhen këto gjëra. Po lërem në lëshim të fushata e, në vitin gjë. e ri, Lori. Të, <laughs> të lumtë dolta. Spreh oltës një herë në vit është vit i ri. Kaç? Po mendoj këtu duhet të ishte mbyllur, nuk e kuptoave pse Lori tha jep jo politika i jo fushata, jo. Kjo është fushata asnjëherë 4 vjet. Po, tani po, po, edhe Lori ka drejt. Një herë në vit është vit i ri. Ashtu. A bëhet? Si do të mos vit i ri para fushatas? E pra, një herë në vit. Po çun ka Lori? Çun sika. Okej, Lori tani. Çun sika Lori, ka fushat, ka fushat. Ja pra njerëzit gjithmonë politikë. Ti, do të ulin, ti ishe pensionist dhe emeryti? Do ta. Ti ishe, ti ishe një, ti ishe vetëm njëri prej këtyre të këtyre numrave që po kërkojmë ne. Nuk do të thoshë ti? Falem dërës. Sigurisht. Sa pra? Pa pra. Ja, A i vet ka të më lejtët Merjani dhe votën më se e përni. <laughs> e, e më barimë ndë atë vidion, ishë dhe një vidion me... <laughs> e më barimë ndë një vidion, e rama diku këte nga... diku këte nga Shqipria, dhe më thonë. Diku, oke. Në mm -hmm. <laughs> një fshat, në dhe është një grua që ka kapur dorën e... Mendon që ka kapur dorën e Ramës, po në fakt po, ka kapur dorën i grua e një gruaje tjetër. <laughs> ja, po, saktë. E, e ke parë se ia puth, ia puth ataj. Ia puth ataj gruas tjetër dorën. Ja 3-4 herë. Edhe fërkonet me fytyrën e det, e ke parë sikur kështu. Mendon se. <laughs> <laughs> <laughs> e ajo nuk e di aftë se kisha parë. <laughs> Ma gjej, ju lutem. Do ta gjejmë të lutem, po unë nuk e di se ku, si si, si mund si mu ta gjejmë atë. Gruaja puth dorën e gruaja që mendon se po i puth dorën Ramës. Po ku ti? Do ta gjejmë. Se është këshu do me thënë Po thua e se blasfemi Nështë sikur Që kështë e papa edhe E të putë është dorën e të këtë të këtë të këtë të pap po. Grusë tate <laughs> <laughs> <laughs> E të shka e tilë Po gjithesim um, Dua më përgjit qënë për këtë pra Sa mi, më gjithashe nërë me mi janë është pes shifrore Pensionisa që u falen në kamatë për nezë Bravo Ta ana pa pensionistatë. Ose janë disa bretërin shumë të vogël. Po disa bretërin janë shumë të këqij. Janë ata që s'paguajn kurrë. Po don. E gjithëa videove. E gjithëa videove? Po. E gjithë vërtet? Po. Do të ndogosh mua, ç'e bën. Ma nis pak. Okej, dakor. Vetëm os mund të lëgoj të rendi me kapela, se ai është është tjetër ai. Je nga truva me kapela. Okej, prit. Blendi pa kapela. Blendi pa kapela. Mm -hmm. Ati e ma nërgohë jiri edhe e, e shikojmë me dhe njëherë po, Si e që të amant, qa kërkove? Si e kërkove jiri? Gruaja e që kujtonë se i puzë dorën e dyra më Qo një dyra më E të ashtë të ta provoj njerë E paske pa. e shkrua shumë regull Oke okay. Të nisa E mal e farë jiri Gruaja e që kujtonë se pëj puzë dorën <laughs> <laughs> Si arriti të shkrua i qita të fjellit gjatë E shkruane e shkruan, ka ta stjerë Ollë ta Normal që ta Nuk ës Një sekunda në ti mosë nga smonë, sa kur nga smonë është si ti flasës në dhore, e këpër është qështë i është qështë i është qështë? është shkërëta. është shkërëta. Mira, ja, në duke se e në dhore po fai ne çakë o jo tjetra ai ajo ja shemb ka vendosur votësti e supit dhe ajo duke pasur kryeministrin pas ose shumë pranga ja. ndaluar <laughs> që është <e> dorëti <gjuta> <gjuta> a tani mbas djajë ai gjegjë që është dorëti është të saj kjo jam për këtë ai thënë sikur reklamë ja për kdevel ja për kdevel ja, ja, ja put ja put e ja përkon ka ja vërgundurë eh, më bën kusë kusë mbas në fask mbi dorën e shoqes që ndron dorën e premi ministri asnjëherë s'e ka mbajtur në atëra vetëm një moment dorën e shoqes është ama po kjo shoqja do ja thotë mendëtar imizes. So bëj so bëj video. Sa po mësi të bëj video. A s'a kishë marrë më u shpresoja që jamos ta shoj kur këtë që të vazhdoj <laughs> të besoj që <laughs> se besoj tash. E ka pul dorën e ramës. Vetëm se i bie që ramën të ketë dy duar të mbyjt. Të djathta. Të majta. Të majta. Ujë. <laughs> <T> ja <-majta. laughs> <laughs> uh, jam jam përgatitur për misionin zonë. Jo mos e vran dishin. Ro, thash të ishte më parë. Më dukur shumë më. Jo, se kishte më parë se diçka ka qen sa ashpër që është sa dorë munduar. Sa punov. Um, me gjithë ato furçat, gjithë ato penela. Normal. Çika ka zukazona yo me vetë, e ke pse. Në ket nga bojrat, në ato bojrat e vajt janë shpërthënë çik duan. Natën se shoqës vet se kjo shoqi ishte se ai kishte hedhur, po e pemi korpsa <laughs> <laughs> të sa sa ngjante me dorën tënde. Një lloj po thojse. Me pemi korpsu, ai kishte gërinë, kry ministri kishte gërinë chips, u ndjen. E a fundator, e dhe i e, me erdi E nga qep <gjepatik> Pas ka bërgjellon so. pa pra, ka, bër, ka bërra ma qep <gjepatik> Human, misdashur Ashtë kanga që gëndonë në Reg and Bone Man, në klubin e mëgjesit Në, FM, gjithve, dorën, në rështë, Kkejën, pak, klab e fem një qimbi kater Më mëgjesit që të gjithve Pa këshu është kër të putë populli dorënë në re Do ndodhin dhe këto gjera Këtë e mimba spak Klab e fem një qimbi kater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 on me don't put the blame on me i'm only human I do what i can i'm just a man i do what i can ora është 9:30 minuta jeni në rrugën e mëmësit në Club Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's ju urojmë një ditë sa më të bukur dënbardhë mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit në Valet Club Fem mëmësi hello good morning mirëmëngjeshi gjetsi gjetsi uh, mm -hmm. ej mm mbas -hmm. një fundjavë të loshme. Të losme, të losme në, me tënd të të të të të drejtën, e losme ishte. Nuk kurse na doli. Duke. Po, ishte losme, ishte. <gjali> nuk do të flas. Lëre tani. Jo, nuk thashmos fjalë më. Jo, thashmë po, një pikë se <gjali> <gjali> Ma, e, Jo. Asim pirë dhe s'kam për ty për momentin, Olga do të ne japi fitues. Nëse Bo, ka. Ne okay, kemi, më kanë thënë 64000. Është. Është po kërkojmë një numër të saktë, po kërkojmë një numër eksakt. Ose 62000. Jo, pasiri nga kta sasht. Gazan kriminalistik ka dhënë një numër. Ka dhënë për kaç për kaç mijë që do do falen. 66539. Oh, sakt. Okej, moh. Edhe një herë tula. Uh, 66539. Wow. Mm, shumë, shumë. Bera mm. se e ka gjetur. E ka gjetur Lenci dhe fiton dy bileta për në Cineplex 699 i mbaron. Bravo Lenci. Bravo Lenci. Gjet... Bravo, Bravo Lenci. Shumë mirë. Qështë e këtyre o fale në këto Letë Letë uh, <coughs> <coughs> Letë bëjmë edhe një tjetër pyritin nga aktualiteti mishdashur Dekard është aktualitet Paj quajmë uh, politiko, politiko Politiko kutin të një Politiko social mm -hmm. Dhe Informativo mediatik Po Po Dhe argëtu oso ar, Po Po Argëtu e <coughs> so, <coughs> so <coughs> pozitiv Po <coughs> Po Arshpra <se> mishdashur Ja nga gojemi nga aktualiteti politiko social Argëtu e so pozitiv dhe gjithashtu që thamë dhe, e, dhe, dhe, dhe informuas... mediatik informueso mediatik po. Dhe, dhe, dhe. Është mbyllur mbas mbas hapjes me buj një vit më parë. Ky website i ngritur nga Këshilli i Ministrave nga zyra e komunikimit e presidenti Falli, kryeministit Edi Rama për të kundërshtuar <gjit> <gjit> <gjit> <gjit> portalet dhe dezinformacionin që ndodhi tani, keq informimin që ndodhte Gjithandej, por është në bjullur uh, befasisht si Cile është kjo pra. website 0-6-19-27-12-22 Durgonë mesaj dhe të uajan Mund të quajt një tjetër projekti dështuar Në një forma për një tjetër Në fakt u quajt me të drejt Në atë mm. ko nga kolegë gazetar Mua përfshirë Si një mjetë propagande Një vegelë propagande Një mënyrë antidemokratike Për të komunikuar me publikun dhe me mediat Sepse hapte mm. kryeministria një faqe ku mm. zgjithën për të folur për çështjet që donte të fliste vetë dhe zgjithët injoronte të gjitha ato çështje, cilat i vinin në ciklet, po mm -hmm. themi, antarë të qeverisë. Kështu që le të komunikojmë, por vetëm ne të drejtojmë muhabetin atë që duam ne. Do të bëjmë edhe Fevziu, edhe Balla, edhe ku diun se çfarë, e të gjithave. Domethënë do i drejtojmë ne gjërat. ëh që nuk është mënyra se si duhet funksiononte në një shtet demokratik apo kur qeveria është përkushtuar ndaj lirisë së shprehjes, lirisë fjalës, transparencës, informacionit. Përkundërazi, është është gjaj më keq. Sepse normalisht qeveria duhet të përballet me gazetarë, duhet të marr pyetje nga ata, duhet të mbajë. Dhe të përgjigjën sepse është është në shërbim, nuk është në sundim dhe duhet të jetë përgjegjës për atë që bën. Edhe jo arrogancë të hungëri, si hungërin, ta jetë përgjegjshmë për atë që ka thënë. Po. Kështu që, kështu që duke hapur një website, ata thonë se ç'na duhen gazetarët? s'na duan filtruesit e informacionit, s'na duan ata që mund. Po, ata janë vet gjithçka. Edhe t'i japin kuptim uh, gjërave, jo. Ne shqyrëm ditën. Ja ku i kemi gazetarët. Ja ku janë. Si Trumpi, siç po bën Trumpi ta një, tani, një. ai që kryeministri Vedega konsideruar një rrezik për mm -hmm. marrëdhëniet e uh, Shqipërisë dhe ka lësuar gjithë tezat, Trumpi bën tani, ose do të, të bëjë eksercizt ato që Rama bënte një vit më parë me mm -hmm. me këto këto janë manovrat antidemokratike që mes sa duket u pëlqejnë të dyve. Kan disa gjëra përbashkë, edhe pse. Po zemi i larg. Jemi larg. Mmm. Tani ka avion të shpejtë aty. Tani Boda është një fshat i madh. Po një fshat, gjithsesi. Ti je asht, a mund të jesh ti kryeplak? A mund të jesh ti mbash kërbaç? Po fshat. M? Mundesh aty? Fshatin ton Buzlanas. Në qytetin ton Buzlanas. Kush është më i fortë këtu? Mm. Kjo është ideja. Okej, okay, um wonder why e kanë don Julian Pereda. Ora as kanë 8:35 minuta, ju po dëgjoni radion më i dashur. Mirëmëngjes.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 Juli Ilonthia Wonderwise with Koka Mesemir or ardhani 8:39 minuta miqdashur dhe ne do t'japim or dore nga miqtan tek primi Morcis për atë që do na gjej këtë fjalën që, që Artini ka censuruar do t'japim gjithashtu dy shishe për për tipir mund të jenë ver apo cognac apo bute një çfarë nga kantina e pieveve që është Kastrioti kemi gjithashtu për të dhënë Electronic, Electronic Line Electronic Line do t'japim dy bileta për teatrin kombëtar Teatri kombëtar ka operan për 3 grosh që bashkon shumë mirë atje Ëhë edhe është është pëlqyer jo pak kështu që keni gjitha ato durata mjafton që të gjeheni miq dashur se çfarë ka fshehur Altini në këtë klip të censuruar është një fjalë Uh, ka bëjmë një sistem të njerëzit si shprehet treguesi mm -hmm. në këtë tregimtari në këtë në këtë klip let's showim do të thëjë se kjo është rrethana në cilën sistemi i njerëzit jetë maksimumin sistemi bë ka të bëjmë ka të bëjmë me diçka me neurologjinë e njerëzit më kan thënë sistemi psikik psikik mirë jo. ja. do jo, ishte ajo jo. është afër i jo. orientimit no. uh, imunitar optik jo, jo, jo, jo, jo. nervor ja ja ja kemi tani Eldin Mizdan zhuri cili do të na njoftoj mbi situatën e trafikut ka qenë rënduar gjatë fundjavës shumë makina janë kthyer siç thamë janë numeruar 56339 <laughs> um, tek Shipoja tani do të shojm se si është situata tani Zoti Merolli mm -hmm. Mirëmje, ju si jeni mirë? Um, mirë si jeni? Ndodhet jo. sorb nga trafiku në kryqëtimin në këto momente. Jepini ju. Tu janë vështira me trafikun, pak të paktën deri në fund vitit do të shohrohemi me bllokime dhe me acarime, me stresime hmm. ndëjra. Duke filluar aktualisht vend, po oh. bëra një shërbim taksi deri te shkolla Turgut Ozan tek autostrada. Hyrja e Tiranës është skandal, vendi një, një trafik marramendës. Kam devijuar nëpërmjet ulazës rreth do të dal nga nga Mzezi. ...për të devijuar gjithë të trafikë, më blenë për dalë të ku Nazare. Shumë probleme të ekpalati me Shigjeta, se përshkova segmenti, mm -hmm. me shumë probleme me Vasil Shondo, kese e Suleman Delvinës, gjitha. Pa përrejështuar dhe qëndër e Tiranës në blenë që është bërë, nuk e di fillon qyte mes i boulevardi, pra qyte... Dhe në Grena! Dhe në Grena! Shkrim në qëndër e Tiranës, pra nuk mund të kalen dhe tek Gjamia, që përshk Po dhe vjen në rrugën Abdit Optani, pra rrugës Tore Dyrrinit, pa, po na pra, ka ndukuar fare dha ata. Shihesh i pushh ose te Suleman pa Pasha. Dhe aty të parën unë shikoj që duhet mbi mbi 40 minuta bler. Kjo mbyllja e pjesës së bashkisë është shumë problem. Ajajaj. Këq është për të. Kemi nëntë të më trafiku gjendullazën e sipërme. Mhm. Mm një pjesë të bulevardit Xhandar nga Bryli drejt urës, rrugës së Basanit, pa përjashtuar dhe një problem që ka bashkia blen që nuk është pjeta që po ndërtojët e këtë parku, pra nga një kryzimi si djetëtorit, është zënë parkë të mëgjë korsi rruga, drejtë pëllabit me shigjida dhe është, edhe është këtë stërët. Këtë turin e këtu të trafiku është pa fondë. Okej, okay, më vjenë keshë. Faliminderit, Eldi. Eldi, lidhemi prapor në tjetër, të qikaj me si është trafiku atërë, faliminderit. Ka, ka rëndezën trafik të animin që dashur, edhe, dhjet. Dhjet edhe kjo. Vjen ana e punime që u bëën. Mëngjesin vin për të bërë pazar, e kemi pasur shumë vin shumë njerëz që për shembull shkojnë në treg, uh, blejnë mall për ta shitur në qytete të tjera, katastrofë. Furnizohen në gjëra, kështu që është mm -hmm. është e vështirë. Mirë. Po mendoja, mm hm, pak më vonë. Jo pak më vonë, po mbasi këngë ndoshta. Të bënim edhe një pop quiz. D'accord. Po ta kishim ta kishim e pyetje. Ja? Më pyetëserën e kaluar. Më pyetje si, ëh? Si ç'e? Po pra me. Të, ja, po. Si kishim merë në kaluar, mfan. Është kaluarizmi AB AB. I kishim merë. Do të ndal me, me gjerma të ndryshme. Ja, me gjerma të ndryshme, me përgjigjet me ashtu, secili individual. Super shumë. Ashtu të përgatit, kam pashtunë diel ko. Un kam fjetur. Përshëndetje Lori. Po. Okej, Lori është përgatitur me shtazh. Ka pasur shtunë diel ko për të përgatitur. Do bëjmë një quiz mend vërtet të bukur.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 But you dance, dance, dance again, ain't nobody leaping, so, so keep dancing, I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance, I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance, come on, oh, it's something magical, it's in the air, it's in my blood, it's rushing on, uh -huh. I don't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 just reach nothing i can see but you when you dance dance dance feel it good, good creeping up on you so just dance dance dance come on. all the things i shouldn't do but you dance dance dance i know nobody'd have been so so keen dancing get out of here so just dance So just dance, dance, dance I can't stop the feeling yeah. So keep dancing Go! Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the I can't stop the I can't stop the I can't stop the, I can't stop the. I can't stop the Nothing I can see but you when you dance Ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radioklubi Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekstin "Kënga e ditës" dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. ora 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104. Ja tani në klubin e mëmësit <laughs> më i dashur unë ju ftoi që të bëhemi pjesë një kuici. Mhm. Mm kuici për sot tani është kuici <clears throat> apo pop kuici? Është pop kuici. Kuici. Po, okay. Një kuici pop kuici i rë 4 vyje. Okej. Cilat ju duhet të përgjigjeni secili për ju? Mhm. Mm mhm. Mm Ta hedhë. Mos umërzisni nga shumore se ju i kam vëršhtuar të mendoni. Ne vëršhtuave më mjesin me këtë. Ju e kam vëršhtuar pak <laughs> më mjesin bon. Po. Ka qenë shumë i lehtë pop quizi. Tan. <laughs> Sot kemi për tematik? Mhm. Mm Italin. Wow. Oh. Italin. Ita oh. Italia. Italia. Mm -hmm. Kur jeni nëse mendoni se jeni Italin mm -hmm. në Italinë, mund të përgjigjeni katër pyetjeve rreth Italis. Tanë në mëngjes në mënyrë të saktë. Atëherë ju ftohet të merrni pjesë në pop quiz dhe Ju jap shansin që titoni një një, një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Për qendrën Durrës Molta? Ktu jam, këtu jam. Thank you. Dhe tani, mm. për çdo shqiptar patriot, Rilinda Sapolegalist. Për shqiptarët e çdo gjinië, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Ja go luajn, jo dha aq entuziazm miqtëmi. Jeri thot më është vërtetuar pap Kuitsi Altini. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për tën, përveç mirëmëngjesi. Kemi Elton. Good morning. Good morning në ty dhe Lorin. Mirëmëngjesi. Lori që s'kan kokfare. A Lori? Pjot, pa, pjot. Ja, pap. Ja, pap. Ja, okay. Ja, pap. Ja. Na rre, bam bam bam. Okay. Vendi e parë nga Italia, miqtash. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Bologna. Ceri di italiano in Bologna, ndodhet në këmbët e këtij varg mali. Çë po, po. <laughs> përbën shtyllën kurizore të Italisë. Ma dai, ma dai. Shumë lehtëolta. Shumë lehtës, më thën drejtën tek kush ka oh, lexuar Monta Amicis. Faleminderit De Amicis. Grazie. Oh, oh, lori Cather, Lori di Priaz. Lori di Priaz del Lori. Hey. Ose helsti the Lordi, po falem, katë ditë birjasht. Mos i <laughs> ndimo. Jo. Ja. Bologna. Këtu dhe numri 1 pra ndodhet në këmbët e këtij varg mali që përbën shtyllën kurrizore të Italis. Ktuhet mm -hmm. në një far mënyre. Jeri mirë ti? Jo. <laughs> <laughs> Shkruaje, <laughs> jere, mos e lër të kaloj, do kaloj. Ka Shkruaje. E kam, e kam. Nay, kemi otë. Mos u shqetëso. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. <laughs> Pyetja numër 2. Golin e fundit për skuadrën që kryeson Serie A, po, që është Juventusi, e ka shënuar ky lojtar argjentinas. Golin e fundit të skuadrës që kryeson Nuk Serie A. Po, Serie A, Serie A, okay. Po, Serie A. Ës Juventusi, Juventusi është në krye të Serie A. Dhe në ndeshjen e fundit ka fituar 1-0 ndaj Romës. Aha. Dhe golin e ka bër ky sulmues Argentina si Juventus. Hmm. Tani Juventusi nuk ka shumë okay. lojtarë nga Argentina. Nëse se dini, ska <laughs> <Tukenim>. problem. <laughs> nuk ka problem. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Italia, më të dashur, ftin e Italisia ka 3 vulkanë aktiv. Etna, Stromboli dhe ky Ah. Franca. Italia ka 3 vulkan aktiv. Etna, Strombolin dhe dhe dhe e, e Mergoceca? Jo. Ja, Tashi un mund të kisha lënë Strombolin për ta qenë që është më i vështirë. Po, prapafaq. I kam lënë një që është më i ënjor. Etna, Stromboli dhe një ka. 3 vulkanë aktiv në Itali, Etna, Stromboli dhe M'kalem të tjetra ska plan. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. 4. Italia ka kaq i shoj. Sa kapra Italia ka Kaq ishuj Sa kapra Kje ka qik për doktoratur E mirë mirë E më që trurin Dhe më master shkendësar <laughs> Le themi ka më pak se 10 Me këto po kuisin e sotëm Se tishe kreqia vajqua ja I mendoj të gjitha dhimbjët e dyqusve kërti pëm po kuisin Kaq kisha, -kisha. Balonja ndodhet në këmbët e këtiva argmali Misht dhe ashoq që Google. përbën shtylën kryzore të Italis kurrizoret italiane. <laughs> Kë mbasai golin e fundit të uh, Juventusit që e ka shënuar ky lojtar? Përdja është cili është vulkani tjetër aktiv Itali et në Itali veç Etnes së Strombolit dhe në fund sa i shojka Italia. Kaq, kemë pas pak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 but now they laughing at the face saying wake up you need to make money Shqip and then we fly far away Used to dream of outer space But now they're laughing out of face Saying wake up, mm. you need to make money Halo Mirë mjajs Dëgjoham dhe këngën e ditës, përsa? Im gjesi Im gjesi Jepi Ota Sa unjo dhe ma Im gjesi Wake up, you need to make money Gritit Gritit e ka qëtër i pari këngën e ditës Fiton 2 bileta për mesin e pleks 0-4-8 Të lumë më grit Gritit mm. Qa ka fituar dhe njëherë gridi 2 bileta për në Cineplex Për lundë grid 2 bileta Cineplex Cineplex mm. mm. Për po që më shkohet për një film mm. Edhe mua Më shkohet për një film para dite kër është Kine Maja më pak e frekuentuar Se është dhe më qëtësi Njërësit janë për punra mm. Tjetër që në dark, tjetër që në fundjavë Hmm. Po kam çhep por shumë ti kem njërë vetëm fare. Fare fare? Vetëm fare fare. Të gjitha të sallat madhe. Okej, okay, ti, ti mund të, ti mund të. Dakor. Kam çhep sugjeroj një film vetëm me Olden. <laughs> ti <Ty> në fillim, ti <laughs> në, në, në fillim të sallës nga fundi. <laughs> jo, faleminderit, në fund u ri vet, rritin në fillim. Okej. Okay. Atë mëst. Vendi i parë. Mirë. Të bërë ndeksiu. Tani jeni gati? Gati. Kishëm një popcorns nga Italia, mi ish dashur. Ço janë por? Qorre, qorre Syse Brand, nuk të përseti syse Hej Hej, jepi Atere, pjede në më një Tam Jeri Bolonja jeri, ndodhet në këmbët e këti vërgëmali që përbën shtyllon kurizore të italis Apenin Bravo, e sakt, Altin ka thën? Apenin Apenin, trekojt, Lutev? Trekojt? Ska, e hey, ka bosh, okej 4 <laughs> për Altinin, tërkoj olta apenine ç'të shovesh apenine apenine shumë mirë ndërkohë jave panine olta lori ka thën apenine ku pen... <laughs> <isha laughs> e ke lori ke shkruar apenine ha panine nuk është sakt ha panine bile s'e kam shkruar nga apeninet na ante ok bravo mirë djamizmi sa e gëdë. ai un diman e a, a a a ju në juve ne tan e vërtet të golin e fundit në për skuadrën që kryeson selian për juventusin e ka shënuar Ky Argentinës tani vetmi që njeh unë është Pele, nuk e di. Pele, është vetëm bravo. E pa sa sigurisht thieni. Okej, i jep Paltin? Pele nuk është nga Argjentina, dhe nuk luan për nyat 40. Sa ti vetmi që njeh unë. Ti njeh diçka? Ose pakti që më erdhi mua ndërmend si futbollist. Ti erdhi ndërmend Pele, diçka sa dekada ka Pele? Së kam ide. Kur ke lindur ti Pele nuk luante, e gjëllon. Vërtet? Po. Si tani tani. Tani Pele është mirë, oke. Jo tashu doja hi për çep. Së ka unë diferova siçfarë. As Pele dedi që që e futën në burg dhe pasaqo bë presidenti i i Brazilit. A sik këto ngatrom në fare, nuk e kuptoj. Çfarë thoshte? Në Fondenburg bëri 2500 burg doli Peleja nga burgu. Po. Ku bën pasani që çhiroi Brazilin nga Nga Apartheid? Nuk e di. A po ngatrom me në Sudafrikën? Po. Nuk e di fare se çfarë po thua. Po dua të them që ë është e pasaktë deri, nuk është Peleja që ka bërë golin në fundin për Juventusin. Mund ta kishë kërkuar në Google. Ndërkohë Alieni ka thënë trajneri Lushin. Ës pasakt, Aldeni s'ka thën asgjë, Aldeni është Don Poz Enkel Demi. Enkel Demi është pasakt. Mirë, Enkel Demi e ka bër. Pikërisht pra. Ndërsa Lori ka thën? Unë kam thën atë që njëoft Del Piero. Del Piero, po Argentina s'po Lori. Dakor, po nga Juve te si në Mbëllori. Biles un nuk e s'ka thën Del Piero Lori. Higuaín, çon ana gota. Ah, okay. Higuaín ka bër. E kërkojmë diës. Golin e fundit për Juventusin ndaj Romës. Mandai Blendi, mandai. Ma ndërsa sa Le të kalojmë te pitetre. Për të hyrën nga Italia është Italia ka tre vulkanë aktive Etna, Strombolin dhe Vesuvia. E Vesuvia është saktë. Po gjeti kjo. Eljeri, ndërkohë al dini kazan? Do të them kancën se është ka ndalini bashkë. Them Vesuvi. Vesuvi ka nënë të saktë bravo Volta. Se Vesuvio italian. Under Caderni. 2 Lori. Unë kam shkrujetur omi o di o no Omi o di o no E pasak E pasak e dretë 4 Ndërko, Jeri ka Sa këtë Jeri? 2 2 olta, 2 Jeri dhe një Lori Pidja e fundit Sa ishu i ka Italia, Jeri Tani këtu isha në më dyshe, po po sejmë gjasht Gjasht Ndërkojnë, tini ka thënë asë gjë Nuk e di Pashdoj me 2, 2, 2 2, 2 2, 2 Brava Olta Shumirë, dhe Lori 2 themë dhe unë 2 këtën dhe ti, 2 ka bimjeni Jeri Bravo Irin. Italia ka 6, ka 6 ishull, sepse ka uh, Sardenin, Siciliën. Ato që kisha vizituar. Ka Sicilin, ka Kaprin dhe tre të tjerë. Vashdoj <laughs> <laughs> Jo jo, vazhdoj, ma daj, temdi, jepi, emra Ose Sorry. ti, Jeri, me qi nëmërove jo, Unë isha mi disë tetës dhe gjashtës, po përse vendose gjashtë Po drejtën Po përse po si vendose gjashtë, ka, Jeri Kaj një numër mi disë pesës dhe djetës, po mm. nuk e dija oh, shumë të sakë Aho, Jeri Ato që e, në mështë që mështë Gjashtë sa e fibonacit edhe, oh, oh, O pesë djet. të djetës Edhe sashtë gjashtën <laughs> Edhe unë në <laughs> dija që kishte dy më shumë se katër <laughs> Para shiko blendi sa, jo 10, kështu që më dha një lloj ndime në këtë pjesë. Tash i kam mënpakse vetë. Më vënë se nuk duhet bërë kështu në form, se dalim shumë keq. Dalim shumë. <laughs> <laughs> U ditë të Greqisë <laughs> që ka 300 ca. Dhe ka 310 më parë. Mir, mir, bëj dashu ashtu ashi da që dalim kështu shkëlqyer shkëlqyer, e kupton? S'ka kuptim. Mentoni kështu? Në fakt jemi google... sigurinë në qeveri, pasi. Ne hmm. mund ta googllosemi se ja ku e kemi. Pa. Ë drejt. Dershme, Puna është të, të dishtë në i gjënga koka jote. Mm, mm, mm, mm, mm. Mirë me në gjesi, mirë të këni ardhur në mm. kryuën e më gjesit. Mm. Ora, është të një 90-12 minuta. Jeni ende në sfidën përgjetur se qëfar ka thënë këmi i shdashur. Dhe ka të bëjme në të shka që një rju e ka shumë të rëndësishme që e përdorër gjdo dit. Nëse e gjeni, keni përfituar një, të një grupë dhuradash fantastike. Dhe kjo është rethanë, në cilën sistemi f***et njëri u t'jep maksimumin. Sistemi të shfarë dhe njëri u t'jep maksimumin në këtë rethanë. Nëse gjeni se të shfarë është kjoj sistem, ju do t'fitoni OR, ka primi më që do t'fitoni uh, durata nga kantina, bileta për në teater, durata nga, nga, elektron, nga elektronik lajnë, do t'fitoni edhe një kontrol të pilot mjekësor në spitalin amerikan. A ma, është të veti, o? Edhe kontrol të mjekësor, edhe OR, edhe, edhe durata nga kantina e pijeve Gjesh Kastrioti, edhe durata nga Electronic Line Tek Sheshi Wilson Edhe bileta për në shvashen e fundit të teatrit Komtarë këtu në kryqytet Gjitha këto, vetëm që të gjeni Se qëfar Altini ka fshirë të kjo klip Dhe kjo është rethana Në cilën sistemi Njeriut jetë maksimumin Këtë e mbaspan këmë në mqizit A një muzik nga Jack Saboreti Ora është 93 bjetë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 It takes two, it's only me and you, I'm such a fool, yeah Let's go, I can't take this, but we won't be together Let me taste your kiss, hold on to my hand If we get lost, I'll take you, oh, I'll go back, back like i feel every single night every time i like i'm moving me right back to the start right down to where it burns when you feel my heart let's go i can't take this we go be together let me taste your kiss hold on to my hand if we get lost on the way take this we will be together let me taste your kiss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 Ta-na-na-na-na-na-na Ni-na-na-na-na-na Ora është dhe një 90 minuta dhe është koha fix më gjithashur Por... Qo... Ne t'jemë të sfidojmë një vajzat Kënë me nduar një fjallë? Ja Por... Ko të sfidë këshu grushti Ne <laughs> do <laughs> të... Në box, okay, në box. Ma, <laughs> si <laughs> <laughs> <laughs> Mu am lërojtë <laughs> Në sportin e skermës. Ieri. Ëh. Pra di luftim me shpatë, kujdes i erit. Oh, në sportin e skermës. Jo, e di shumë rreth çfarë është kjo. Ajë, më kam mësuar skermin mua. <laughs> Poolta së dinte për po shkakun. Jo, as dëtëro... nuk e di akoma. Ose sepse në Dëtorova unë të shpjegoja. Në oborrin e oltës syre të. U lodhë shumë, ëh. Loj shpatash. Po ne sa? Ëm, gjotha duam net të jaim fjalën tuaj. Okë. Okay. Mëthemje para sa ta gjejmë fjalën, mund të bëj një vezë, lutem? Patjetër. Do bësh? Do bësh një vezë. Wow. Se nuk po herë para, po duron. Po, po nuk e bëre me omega 3 ose bëj këtë. Po jam dakord me ult. Është <laughs> pak e vështirë, po përpiqo. <laughs> Palembej, pa jam e ja, jo, ja, jo, unë doj ja atë gatua e një vesë ah, okay. sh... ves, jë... okay, ves, A, okej Kjo bëjnë i kokë në vesë Ishte mënyrë të shprejot e altin, po ti ishte në mënyrë figurativa, okej okay. A ti letë themi që ti nuk dojnë që unë të bëj vesë në vision <laughs> Lejnish, ti mendojnë që do, për jo nuk dojnë <laughs> Të duke t'ani Të duke t'ani Po fjerë në momente që thua, a ditë qarë ja, ja, e ledhë më nuk që i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t Kisha programi do të më et në qafë tash. Oh jo jo. Really really live. Në gazisht ishte grenz? Wow, we have more spirit. Grenzi ishte? Ajo mund të jetë grenz ose diçka, nuk e di. Po çdo që jetë tani nuk do lëviz më. Wow, vingat drejt tani do bëj fiksim. Po më, më fiksim se kujt se... ja do po të kishte. Jo është normale. Ti ke një instinkt të buaesëm, më ka vënë ndërgojë që janë transmetim live. Olta do ishte hetur me gazetar. Më duhet të hah që vazhdova. O nuk jam frikacak e alti, nuk e kuptoj, ha. Ja? Më si, falë hap dritaren do kishte vrar veten. <laughs> Lajmi më i midshashur është që në supermarket e amarketë ku ju shkoni dhe blini mm -hmm. vezët, vazhdimisht të gjeni tani edhe bigerina, të cilat janë të bigerina e Ibës e tregojnë po. Kan një, si thua, një mëng, janë si brenda një mëngë të gjelbërt, që tregonin që kanë omega 3 të shtuar. Është yndyra e cila shërben për zemrën, për lëkurën, për memoriën, memorien e lloj-lloj gjëra tjetra. Një nga ato acide yndyrore shumë e nevojshme për shëndetin e mirë të njerëzit është më shumic tek vezët e reja të aíbës, plot 10 herë më shumë. 10 herë më shumë. Ëh, mm -hmm. e tillë, i tillën ushqimin që u jepet pulave, që të bëjë që vezët që ato do të bëjnë Ti janë të shëndetshme dhe me omega 3. Ti me omega 3 të shtuar. Uhum. Mm Ndërsa -hmm. normalisht veza ka 0.04, vezët e AIBs mm -hmm. kanë 0.04. Fantastike. Mm -hmm. Kështu që mundi gjeni kollaj. Shikoni për paketimet mm -hmm. e reja të AIBs me mëngën e pikerinës. Është një gjelbër të errët, prandaj se edhe lexohet atje omega 3, mm -hmm. omega 3. Mirë. Që shojë kalojm tani tek sharadjo e vajzave. I jepini çunën. Ne jemi gati. Neua kemi dhënë gofa. Loja i që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mhm. Për ai u është sedra. Jo. Tani do të zakapnim dy herë sedra. <coughs> <coughs> mhm. Mm. Që leo e hat. Jo, a oh, në në mënyrë ja. figurative. Do ta hash ti, do hash bën për shembull, do hash bën. Jo, ç'është bëj. Burgun. Jo. Jo, po në mënyrë figurative ja. je. Në çfarë formë? Pa, ty e thënë. Si do hash burgun, mund të hash edhe këtë, të hash një gjë për shembull, një një gjë, gjë. fillon me gjë? Jo. Jo. Gjob. Jo, më. Jo. Ja, ja. ja, ja, ja mm. poshtë lidhe me gjobën. Hash drurin. Hëh. Ku deseltini? Jo. Kuydes Aldin, ja. Kuydes Aldin, ja. Ojemi afër të truja. Atë, atëre, kujdes. Jemi shumë afër blendi kujdes. Të hash. Të hash, domodin hash, domodin. Olta, po tholomë do, fillojmë me do, do da, do da. Bravo. Jo, Olta. Jo, dajak. Jo, dajak. Jo. Vetëm sa tingëllon si bye bye, si vllai mamës. Po nuk është ai. Nuk është dajaku domos. Jo. Nuk është dajaku. Domi mia, tao, një peshçe. Bravo. Bravo Olta olta ti teknikisht ne rund direkt. Po kemi çfarë thash? Do të da, do të da. I jap me 2 da. Edhe 1 peshe. Turimva. Da, da. Tat. Da. da, da, da. Po me çfarë thash? Ne antiëse, edhe fare olta. Ti që do fiorën ti bre? Po çikam. Se nuk do nuk do të shkojnë aty. Çish kë, pse kshu i thoni juve? Nuk i thoni më Shpullë këte jamë. Në shpullë i themi, po Popra. kujtion kjo i heri, si kur i thoshtë në të në të tërë. Të. Unë i thoshtë si me dha, për vetë. <laughs> Tëta është një dha të rinjë. Okej, okay, mirë, dakord. Mm, mm, mm, mm. uh, asë nuk tha në asë falimderit Popra. që i ndimua. Falimderit, të... gosë a që në ndimua. Falimderit, gosë a që në ndimua. Olta s'në veçantë. Ne skuqnimse, ajo gjeti vendin e saj komplet. Si, Olta është aty direkt. Nuk e dëgjova. Mua më kishte kaluar një thrimë bisqote me mbytesha. Vet donte mi, vet donte ku ai. Jo, me dëshire, nuk thashë kemi regjistruar. Unë jam vute nga cepi, mbytesha lart. Nga cepi dhe pas dy zhomave. Si thonë, keta. Më valli, ke gabim se derën e kaluar. Ai ka mund të. Një moment. S'është nevoja. Tanë, çfarë ndodhi këtu? Olta, nehetëm fjalë. Olta mëmoi mendon mendon jeri. Ja, yeah. jeri thot, por por Olta s'u kërkoi kush ndihm. Olta vetë u ofron. Dhe dhe jeri thot që meq Olta jua vet. Imagjino tani a pit kush vet. Tam. Ti thjesht e merr. Normal. Edhe e përdor. Pastaj pastaj i thua duhet t'i thoni faleminderit Olta. Pse ti i them faleminderit do më shkon. <laughs> Diku kushtaj vet. Këtu pra. A do dikush ta jet vet i suhet për xhentiles. Faleminderit. Për xhentiles këtu. O jeri tani. Imagjinoj jeri sikur tishte përshëmondhë një grua të hidhet për sikur një burri. Po, nuk, thosh, nuk, si nuk, A, nuk pa, do të di. Na holli në një hoteli si Rome. Do të thash faleminderit. Ë, nuk do i thuash faleminderit? Po ajo çfarë do të thotë ti? T'lutem asnjë gjë, u knaqsha. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Bravo. Nuk nuk, nuk nuk mba. Faleminderit falem Zotit natër, bukur, mundi, në ato vende që është shumë e bukur. Jo, është shumë e bukur, por atëherë kur do të kushton ashi gjë. Jo? Ajo thotë unë sër edhe për falënderit tuhom Zotrin. Hajde më ju pafshin prapë. Merra du chefin tim. Po, se ne kemi edhe fëmijë dhe kështu mësoj. Nuk ishte oltës <laughs> në fund, faleminderit. Për shembull <laughs> Altin, vjen dikush, vjen një grua shumë e bukur edhe thotë që ta shpjegoj ta kuptosh ti s'i. Okej. Vjen ajo me 50000 lekë, vjen me 50000 lekë thotë më fani, a keni të ma thëni këto me 50 dhëçe. Ti tak ndër 5 ditë që a e bëi thua faleminderit. Po nuk shkon se. Nuk shkon pra. Po ieri le. Le nuk është njëta gjë po vargë atëherë. Konks to do. Nuk është një soi. Le të bëjmë një lidhje të shkurtër. Më në fund. Sojm se se të cila këngë do të shkojë mirë. Dakor. Je kurioze. Ti çfarë? Mir se vini në lidhjen e shkurtër për sot ku asnjë varg nuk është kot kot fare, është një shprehje që përdoret shpesh e më shpesh, shpesh në sekundëta e rrau. Gjërat e rraua konsiderohen të shtrenjta, të shtrenjta janë edhe i laçët, dom vazhdimisht pensionistët. Pensioni është rritur shumë kurse çmimet vazhdojnë të ulën, ulje të mëdha kudo, që do të thotë se kemi kapur Europën, Europa një si kontinenti i vjetër. Vjetërsia në punë normalisht shpërblet, por jo de aq në Shqipëri, këtu puna nuk vlerësohet, që do të thotë se vendi vetë është i të fortit e jo i të drejtit. Drejtëza është një vijë drejt e drejtë e pakufizuar në asnjë anë an ndë një medalioni përfaqëson dy të kundërta, kundër mund të thuhet edhe anti Antigona është një personazh i mitologjisë greke, është edhe Ana Visi. Visi është shkurtimi i emrit Elvis Elvis Presley, i cili ishte dikur mbreti i muzikës amerikane, Amerika, më pas u pushtua nga Beatles-at dhe të tjerë dhe u quajt pushtimi britanik. Britanikët janë nga Britania janë shumë nga grupet e nda të rockut, rock është edhe muzika e preferuar e Lenny Kravitz dhe do të jetë ai tani që do të na këndoj këngën Are You Gonna Go My Way. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 8 gabime gjatë larje së dhëmëve Nuk këshilohet shplarje e gojës me njëherë pas larje së dhëmëve, në këtë mënyrë ruaj mjedisin higjenik të kryuar nga pasta në kavitetin e gojës. Nuk është shilohet larja e dhëmve me njëherë pas ngrënjes, në këtë ras duhet pritur dherisa në goj të rivendosit pe hashin naturali saj. Përdoni furqa të buta, ato të ashprap dëmtojnë dhëmbët, po kështu duhet të të regoni kujdes edhe me forkimin që nuk duhet i jeti fort. Larja e dhëmve kërkon kohone vetë me satarisht 3 minuta. Ngronja e shpesht është dëmtuese për dhombët, për shtyma kërkon rreth 5 minuta për të rivendosu për hashi natural, kështu që duke ngron shpesht nuk bëjmë vetë se kryon një mjedis acid për një kohë të gjatë. Nuk është shillohet të konsumohet u i filtruar, a i nuk ka elementet të nevojshme mes të cilave dhe florin e dhombëve. Këshillohet që furça të kap çdo skuq të dhëmbëve edhe pjesën e pasme të tyre ndaj ziteni me kujdes. Nuk këshillohet që dhëmbët të lahen ndërsa jeni në dush. Kjo si është përshëndrim dhe gabime në proces, si për shembull këndin e furçës. This is Club FM 100.4.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 Mirë mëgjesi gjithve Ora është në 90 e 36 minuta Jeni me klugin e mëgjesit në klab BFM 100 pikantër dhe në ekranin e klab të vës Mirë mëgjesi të ty jeri Mirë mëgjesi blendje Këke shoshin Jam bafje Jo se doja të bëja një Sharadio të këthimin dani që ta Ta shpërdoonim Sja Vedëm në gëtë dem një jeri Ok janë manovra, janë manovra shumë të ulta Doja të largojt nga emisioni që të mos përbavet në sharadio në k Ës skandaloze. Po gjithsesi, ieri s'ke çai bën, përballu vetë. Do përballesh po, vetë, Ieri. Ra dakord ti? Jo. Dakord, ne, kemi rën dakord. Pastaj un mund të kërkoj të ndihmën e Lorit. Apo i Lorit, vjen Olta po viun, po pastaj. Lete letajm Lorin jashtë. Un na dinit edhe ti kaq. <laughs> Ndërko trunat po bje nda kortë, blendit të gënë fjallon e altinit, altinit aprovon dhe qesh ma ja. një keshma, Një ne, qesh ma një është një fjall e bukur? është një fjall shumë e bukur Shumë Dë thoa, ja është diçka e shë e bër një riu? Um, po Po, e ka Na, bër një, ah, një ba, riu ja, po. no, Një riu e ka bërst Pa bërse okay. se egzistohen E ka bër, po. tani është send I ka bër një emër jeri Jo, nuk është. Në shikojmë, kam përzinimin e njëa ka, ka përfituar sa ato ekzistojnë kështu. Po, okay. S'është i gjën, po. Mm. Jan krijesa mitologjike. Jan krijesa jo <laughs> mitologjike. Jan, dëgjo, nuk është nuk është diçka që e ka bërë njeriu. E ka krijuar njeriu. Si themi për shemb, makina. Një formulë matematikorë, apo jo? Ja? E ka krijuar njeriu, apo jo? Ja? Atëri ka lidhje me matematikën? Jo, tamam, jo. Me jo. shkencë tjetër. Po, me shkencë tjetër, po. Me fizikën. Jo, jo jeri me biologji. Jo. jo, me biologji. Me Kujnes, kimin. me kimin, jo, me biologji, ndoshta mund të ke diku diçka, por ende nuk e ka gjetur lëndën po e quaj kur na mësohet në në në shkollë ky term dhe se për çfarë funksionon dhe për çfarë shërben, nuk jemi në lëndën as të biologjisë, as të fizikës, as të matematikës. Është një lëndë tjetër, që e bëjmë. As të kimisë. As të kimis Historie Geografi E sa totta bravo Bravo Alta E harrova farë e geografi E <Ne> mantë Paske qenë që t'konsu nuk pa më varë Sikurin që t'u isha I t'ska që e bën një riu legendet në geografi Nën geografi pa <tus> Katë bëjmë e mallet Ja Me ndërtesh ja. Kull mm. Vënd Geografi, mm. ndërtesh kull jo, Vënd Tani da... si të temi kua... Si të temi... <tus> Kullaj e antituat që si vendoni e për, e kuptova, ja Një teritorë, një... Një shtetë Jo, jo, ojta No, fillon me më Fillon me më, bravo e sakë, merë, bravo Oh my god, oh, mos Qa ki se, qa ki se Dikusë është të mora, flanta Lutëm urgenta, urgenta Si i gjitha Nu e di intuit Qa ishte jeri, jeri Mëni prameri. Mëni mami i Meri. Meri e gjeografisë. Zysha më. <laughs> Zysher. Jan disa Ulta. Ç'të themi tash? Të tash, ja shajmë zdom dhe shajmë. Mm. A do japim një dhuratë nga dyqani okay. Lodrava Hapat e Vëgël për Sha Radion? Unë them që po, edhe Ulta shikoi se ç'do bëj. Do ta do ta hend këtë siç e kisha kshu. A do ta godas drejt teje? Ua, sa shinkë os. So. <laughs> Është shumë e poshtë. Bravo, Jeri, e shumë e poshtër edhe ti Të lëmë, <laughs> të lëmë Këtë e në basma krybinë në qësit Hanim ishtë dashur nga kryesu esja E grupit Pussycat Dolls Më mm -hmm. të mishë tani këndonë vetëm Kjo është Nikol Zhevzinger, don't hold your breath Hello, hello. Më sigurohuni. Hello. Em Jess. Em Jess. Jess that. Ndërkohë, Olta kemi fitues për Radio. Kemim. Mm mhm. Atëherë, për fjalën e çuna, mm. është Eglandina dhe ka thën Meridian. Ësakt. Bravo. 727, numri fiton mm -hmm. një kupon nga dyqani Hapat e Veqël. Hapat e Veqël. Mm -hmm. Shkëqyshëm mm Hapat e Veqël, Olta ndodhet në rrugën e Nain Frashërit. Në rrugën e Nain Frashërit, miq dashur. Ose siçi e njohim, afër ish fushës së Zez. Afër ish fushës së Zez, ta. Tulum thjeri. Njeri ti e di fushën e Zez, po? Çfarë ju e Zezëza fusha, e di? Jo, <coughs> se ja, s'mban mend, s'më drejton. Sepse kur luani atje jeri kthehesh e i zinë në shtëpi. <laughs> Okej. Okay. Jo, vërtet. Kthehesh e i zinë në shtëpi. Gjaje mirë. Diska do të transformohen gjenetikisht domethën nga një Njëri... Po, themi, i bardë, po, i ratës arianën, këthe eshe në një njëri më origin afrikane. Interesante. Po. Ishte dheu i tjo. Bajmë ndë kosa që shkonim për ti vos liga tje. Oh, sa mba në ndë edhe ti. I mba mëndë po. Shko, unë mba mëndë edhe është pine... Në kështë që ishë? është pine në kështë? Shpi ari nisë ase qa shuaj ajo atje që u ndërtuat e fusha Zezë mm -hmm. Se ka shenë shen shpia... Sh, qa shuashin këto pionerve në përlajqë? Shpia pionerve pa? Shpia pionerve ishe një... Palat pionerve ishe një... Isha palat, isha pionerve një. Kresori Kresori, pasaj mm -hmm. shpita pionerit ishin... Ndvogja qirande, Ka shenë një antje afer fusha Zezë Pasaj u bedhe një kshu se qishe si qëndër u, u ndërtuat nga fundi i regjimit ato nga vite të djetë mm -hmm. Sa dy kache ku urinia duhet të shkonte që të luan, të të Edhe që u mbushën me Bilardo e me... E, pas vitet e nëndjet Ku mund të shkojnë me qëtona të luaj video game Gjellar, Dhe të shkojnë filmat me Vampira jerë O, oh, o... Oh. Po, të betonë Booker Nuk e mbajmë, duke zishtë 30 lekë të vjetra Filmi Që të shkojnë filmin, po, këshin sejnë një televizor të madhë Hypo në bëj një që që këshin montuar këshu mm -hmm. Me video kaseta Edhe Pagur e 300 lekëshin Pagur e 300 lekëshin, 30 lekëshin Në vëshkoj da... filme no, me. Bajmë një kamberim filme vampira <laughs> atje. Kam parë edhe filmin. Rodia. Mm. Rombo dit uono. Wow. Gjëmim bubullime. Me. Sa kam, nuk e kam parë. E ka dhënë Tirana një 440 sekonte. Sa dëm ta kemi parë po 44000 herë. Rombo dit uono me Vaughn, Gjëmim bubullime me Chuck Norris. Me Chuck Norris po e kemi parë. Nga kjo seria Missing in Action që ka pasur e i Po mm. gjithësit Ideja e shikur e pamne Dinim që i quaj uh, Rambo i Hekur Cë këshu në e për këthve Rambo i Hekur në than Rambo i Hekur <laughs> Që i këshu shumë të ti Rambo i Hekur Ate nah, si në këne maj Pasë të se ka të film e vampira Ate në këne maj U këna që maj, film e vampira i shumë bukur Jack, kërdia Në një palat adin, Edhe këta së dinin do të nga palati Edhe dhe dhe dhe më thën, në shumë Në shumër Vampirizm <laughs> shumë <laughs> Ka qenë një skenë, ka qenë një super skenë olëta, më falë se për flasë, gjëra of. interesantë dhe tani Ku një grua vampirë, si puna jo të shumë, si, mos, <laughs> si moshë <laughs> Në fundi e mjërë, në fundi e mjërë, në fundi e mjërë, në fundi e mjërë, në fundi e mjërë Kapet për të zhbritëm shpejt, se po i hikni këta, të <laughs> gjallët, kapet e u lugu alëtin Koka ko poshë të këmë të cipër, edhe i put një të rëshqit me vjatë u lugu Se në vamp Po, në, mosh, as, në mosh, në mosh, në si në mosh. Të ikësht e fleuk të shkurta ja ishtë sum seksik Po qizës e si Kaj shpër të di? Tjoj të ikësht e bun një zbritin nga u luk? Joj ishte u luk me një qitë mëdhe? Po të më zin të alë tim po po Për moshën që ka Për moshën që ka mirësht Thejme, <laughs> apo të bëhet edhe një ure bukur tani? Një super analizë. Zoti Liliaj nuk mendon vetëm për Oltën ekskluzivisht. <laughs> Edhe ideja që Urali lidhu Nazën me shpinën e Oltës. Po, pra. është direkte domethënë, menjëherë. Me ju thënë të drejtën shumë. Me mm, na fam të drejtë, na trëgoi të vërtetën tani. Investimet janë përqendruar, nuk diën pse. Nuk <laughs> diën se pse. Duroj lek të bashkisë autoriteteve. Po, lagjën timë e ka më merak. E ke timë më merak apo? Jo. Çu ka qelluar që që që investimet e bashkisë kanë prekur Kan prekur fuqishëm po zonën ku jeta. Zonën e hundës. Tani po preset se do të na lyhen fasadat. Ofta po organizon një grup njerëzish që shkojnë të bëjnë bamirsi të bashkisë, veçanërisht për gjithë rregullimet që kanë bër. Mund të isha se Ofta kisha për dalin në fushat për Aerion Velinin. Sigurisht se do dalë. Vitin që vjen. Do me kur është herë si vjen? Herë si vjen, patjetër që po. Dhe vjen një ditë. <laughs> Os kam dal kur nëpër fushata <laughs> po <laughs> me këtë Aqe, që ka bër si për lagjën atë urë që po të bëjnë atë, bëjnë një urë ultramoderne. Mhm. Ju si me dhëmb, si me drur, mi si me sajerë, ëh. Qëoj vetë halli si flutur. Sa jo, un them, un ulemi të gjithë në shpinov. Jo, jo, s'ka nevojë. Ka vend për të qetë, më vjen keq. Poshturës, poshturës, shumë mirë. Është super. S'vien qeft të flesh poshturës. Me drejton, ajo urgje ishte lëkundej shumë. Ajo urgje, po. Ajo urgje ishte që mkonë babaqemës. Po, shturës, po, ai disa tunde ajo. Qefi ishte në fakt, qef, po. Po ti shore, për ju vegot. Po mirë, kthehem pastan kryeminë, më qesim mish tash, se kemi një interpretim shumë skurtër këtu. Now I'm going to eat a musum. I know oh dhe nation hmm. mirëmëngjes që gjithë veora është tani 9:56 hmm. mirëmëngjes gjesti mirëmëngjes blen mirëmëngjes ju ol mirëmëngjes mirëmëngjes ju çuna mirëmëngjes me që jeni aty aora çfarë u bë me atë surrendin radio tonë ka gjetur e ka gjetur klevi zemrat tona zemrat tona fal fal, fal, a, fal a, si ështëolta pini pini rakij se leshta më doda atëher klevi fiton dy bileta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 Dhe kjo është rrethana në cilën sistemi shikimit njeriu të jetë maksimumi. Bravo, bravo, bravo, bravo. Kuta merr në mendje. Maratona e vitit. 478 i mbaronumrit. Bravo, 478, shëmsi e ke dituar shumë. Orën nga Premio Moaches, dy shishe nga kantina pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një dhuratë nga Electronic Clien, Line, dy bileta për takritëmtar. E kaq. Mirë. Edhe një kontroll të plotë në spitalen amerikane. Ja vëmendë kontroll në dhomë operacion, dakord ja dashun. Atëherë një kontroll nga unë, një kontroll nga Olta. Ah uh, jo, ndoshta nga Olta bile shumë dhuratash emërtes si brawa. Ata bënë një kontroll apo? Bënë të dinë kontrollin, haj. Okej. Okay. Okej, okay, Marova? Po. Jeje? <laughs> ja, asje. Mirë, dole. Xhxhjo, okay. Kan uh, vjetur një bankat din 21-shi? Mos, ndërkohë që ne ishim në mision, Poltin. Greviti shkruajtin ata për 3-4 si minuta. Merë fond nuk. Po, çfarë? Nuk bien binet paktën se. Jo, jo, ishim këtu laj. Ishim këtu oj qeta ti. Mirë në Facebook live miq dashur. Po tre ka minuta kanë vjetur banka? Po sa një këngë. Çfarë bësh? Wow. Tre minuta mos vallë ndonjëri. Na lëvon? Jo. E sinish po. Deri te 21-shi ora. Ne, se nuk kemi kohë të shkemi. Ato security-t e bankës po na dëgjonin ne në atë moment edhe. Po hutuan fare nga kjo fjalë e censuruar. Orgjesta zaimi më desh ush duke ardhur në Club e Fem në 104 me programin sa Music Box. Mhm. Me Music Box në sa program. Vende do largoni. Unë po nuk e tham që Ç? Ka rënë internet. Në 4 orë të para të mëngjesit. 4.2 ballë më vjen keq, a? I vogël kaq janë. Shumë i vogël. Siç e ecit e që ura jote që ta ndoquam. Po tani, akoma s'e kanë ndoqur, më prit. Por i to altë në Instagramin inauguruar akoma. Na të urën altë tani mund lëkundesh lirisht. Nuk e gjën më gjë. Jo. S'vendma. S'vendna e ura në të kaluarën. Dhe ku? U qet pranë Shpisoltës. Evendja e, e për... urrë që lëkundën gjithë lanën, gjithat datë... Gjitha tu Gjitha si ziliqarët shumë ndërë Ziliqarët shumë ndërë në misajë Closer të një nga Ray Morris Të të mbili programin për sot Orgesa është gati Në studion në qajën e nëndë Kale për shumë gëgërë And I will keep it at that A little silence takes me back To where I feel home Remember what we've done now is my voice call oh. Is never bound to break The kind of closeness that we keep A one invisible Beyond the physical I said let you slip away